איוב, פרק ז. הלא צבא לאנוש עלי ארץ, וכימי שכיר ימיו, כעבד ישאף צל, וכשכיר יכבה פועלו. כן, הונחלתי לי ירחי שב, ולילות עמל מינו לי. אם שכבתי ואמרתי, מתי אקום ומידד ערב, ושבעתי נדודים עדי נשף. לבש בשרי רימה וגוש עפר, עורי רגע וימאס. ימי קל ומיני ארג, ויחלו באפס תקווה. זכור, כי חיי, לא תשוב עיני לראות טוב, לא תשורני עין רואי, עיניך חבי ואינני. כלה ענן וילך, כן יורד שעול לא יעלה. לא ישוב עוד לביתו, ולא יכירנו עוד מקומו. גם אני לא אכסך בי, אדברה בצער רוחי, אשיחה במר נפשי. הים אני, אם תנין, כי תשים עלי משמר? כי אמרתי, תנחמני ערסי, יישא ושיחי משכבי. וחיטתני בחלומות, ומחזיונו תבעתני, ותבחר מה חנק נפשי. מוות מעצמותיי. מאסתי, לא לעולם מחיה. חדל ממני, כי הבל ימיי. מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעי רוכי. חטאתי, מה אפעל לך, נוצר האדם? למה שמתני למפגע לך, ואהיה עלי למסע? ומלא תישא פשעי, ותעביר את עווני, כי עתה לעפר אשקב ושחרתני, ואינני.